Em nome da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paulo Gramaço, eu só quero reforçar a nota de que as pessoas são sempre bem-vindas Oliveira, agradecer à Câmara Municipal, em nome da União de Freguesias, o conhecimento feito, agradecer a disponibilidade, sendo que isto é para o mundo, mas a Freguesia tem que agradecer o empenho. Portanto, é só dizer só dizer que desfrutem do Conselho de Oliveira e da região, as pessoas nós, por norma... Uh, recebemos bem quem vem por bem uh, vai voltar e o, o, o autocarabinismo assim é, uh, vocês têm mais disponibilidade agora uh, que já que já contribuíram uh, para este país dentro das vossas possibilidades muito. só me resta uh, já que voltem voltem, uh, são sempre vendidos